Hanni und Nanni und die geheime Mitternachtsparty. Du Denn wir sind Henny und Nanny Aber da fällt mir was an. Das das ich äh, mal Sag mal, Leute, ja. Leute, ich hab, Ach, ja. Leute, hört mir mal zu. Habe ich euch eigentlich schon mal was von meiner alten Schulfreundin Melissa erzählt? Melissa? Ja. Muss man die kennen? Also ihr kennt Melissa vielleicht nicht, aber dafür kennt Melissa die Geschichten von unserer Lindenhochschule. Die ja. haben sich nämlich sogar schon bis in die Schulen unserer Nachbarstädte verbreitet. <lacht> <Und> die, <lacht> welche Geschichten befinden sich da in der Best-of-Liste, wenn man fragen darf? Also, auf Platz 1. Und da muss ich mich wirklich wundern, ist unsere Schule für eine Sache berühmt, die wir schon wahnsinnig lange nicht mehr veranstaltet haben und ja, die bei uns sogar schon fast in Vergessenheit geraten ist. Also, du, also, du es doch nicht so spannend, Fis. Was damit. Na? Hä? It's Party-Time. Na, Girls, klingelt's Party -Time? bei euch? <lacht> Party-Time. <lacht> <lacht> <lacht> damit können doch nur eure berühmt-berüchtigten Mitternachtspartys gemeint sein. Hey, genau, bravo. Unsere Party erhält Ich. Ja? Wer bist du denn? Ein neues Gesicht in unserem Clan. <lacht> wer hat dich denn plötzlich in unseren Gemeinschaftsraum gezaubert? <lacht> Mit Zauberei hat das nichts zu tun. Ich bin ganz normal durch diese Tür da reingekommen. Ich hatte ja angeklopft, aber darauf hat keiner von euch reagiert. Ja, kein Wunder, wenn die Musik so laut ist. Ich mach sie mal leiser. <lacht> Und wer bist du, wenn man mal fragen darf? Theresa. Theresa Schneider. Aber ja. alle nennen mich Tessie. Und was führt dich zu uns, Tessie? Ach, eigentlich sollte mich ja eine aus eurer Klasse vom Büro der Direktorin abholen und mich hier zu euch in den Gemeinschaftsraum mitnehmen. Aber ich war schon immer ziemlich selbstständig und habe auch allein zu euch gefunden. Ah, da bist du also eine neue Mitschülerin? Eure neue Mitschülerin, richtig. Ah. ähm... Also, ich bin Hanni, Tessi. Und das ist meine Zwillingsschwester Nanni. Hi. Und das sind unsere besten und engsten Freundinnen. Jenny. Hallo. Hi. Bobby. Tach. Hi. Hilda. Herzlich willkommen. Fiss. Angenehm? Hallo. Und unsere Cousine Elli. Und was verschlägt dich so urplötzlich in den Lindenhof? Immerhin hat das neue Schuljahr ja schon vor zwei Monaten begonnen. Ja, sag das mal meinem Vater. Ähm, du bist Bobby, richtig? Gut gemerkt. Aber was hat dein Vater damit zu tun? Ach, der hat eine neue Arbeit angeboten bekommen, die er unmöglich ablehnen konnte. Mhm. Doch die Sache hatte einen Haken. Na, lass mich raten. Die neue Arbeit befindet sich nicht in eurer Stadt, hm. sondern in diesem unbekannten Städtchen. <lacht> Bravo. Auch du erhältst zehn Punkte, Hilda. <lacht> ja, und ich wurde überhaupt nicht gefragt, ob ich mit dem Umzug einverstanden bin. Das haben meine Eltern glatt ohne mich entschieden. Tja, dann, dann willkommen im Club. Hm. Nanni und ich wurden damals auch nicht gefragt, ja, ob wir ja. hierher wollten. <lacht> Unsere Eltern haben uns auch einfach hier einquartiert. Gegen unseren Willen. Mhm. Mhm. Aber bald schon wollten wir hier nicht mehr weg. Hm. Du wirst auch schnell merken, dass der Lindenhof etwas ganz Besonderes ist, Tessie. Ja, hm. das wird sich erst zeigen. Und es war sicher nicht leicht, sich von deinen alten Freundinnen zu verabschieden, oder? Du sagst es, ähm. Ellie? Ellie. <lacht> Klar, Ellie, ich lerne es noch. Es stimmt, ich war stinksauer. Und bin es auch immer noch. Aber keine Sorge, ich werde deshalb nicht gleich zu eurem neuen Problemkind werden. <lacht> das hört sich schon mal gut an. Von welcher Schule kommst du denn, Tessi? Ach, das ist doch nicht so wichtig. Sagt mal, das Thema Mitternachtspartys, das finde ich viel interessanter. Mhm. Hättet ihr nicht Lust, mal wieder so ein Event in Angriff zu nehmen? Ja. Hey, das ist gut ja, ich mal. <lacht> Der Kong. Wir müssen zum Abendessen. Tja, mhm. Tessie, wir müssen schnell rüber in den Speisesaal. Aber nach dem Abendbrot können wir ja genau da ansetzen, wo wir jetzt aufhören müssen. Bei den Mitternachtspartys. Das können wir doch auch während des Abendessens besprechen. Nein, auf keinen Fall. Wenn davon auch nur eine Lehrerin Wind bekommt, dann können wir die Sache von vornherein bekommen. Ja, ja so was nennt sich dann Party Breaking? Genau, absolutes Stillschweigen. Und jetzt kommt. Yes. Nach dem Abendessen traf sich die verschworene Gemeinschaft im Zimmer von Bobby, Hilda und Jenny. Denn erstens sollte Tessie hier als neue Mitbewohnerin einziehen und zweitens konnten die Mädchen ziemlich sicher sein, nicht überraschend gestört zu werden. Ja, stimmt. Das war <lacht> Mensch, Kinder, Ideen, ich bin voll auf Strom. Endlich mal wieder eine Mitternachtsparty organisieren. Super. Das ist wirklich eine spitze eine Idee, Tessi. <lacht> Na ja, Fiss hat ja vorhin das Stichwort geliefert. Ich habe den Gedanken ja nur weitergesprochen. Ja, umso besser. Also, bevor wir uns ans große Pläne schmieden machen, möchte ich gern wissen, wie du und deine alten Mitschielerin überhaupt was von unseren Mitternachtspartys erfahren habt. Ja, ja stimmt. Stimmt. Ich meine, schließlich ist deine alte Schule ja weit von unserer entfernt, nicht? Ja, ja. Klasse, was? <lacht> <lacht> na, die Antwort ist ganz einfach. Ach. Hier, die moderne Technik macht's möglich. Oh, <lacht> du hast ein Handy. Ach. Ein Handy? Ihr ja. seid nicht auf dem neuesten Stand. Das ist ein Smartphone. Ach, na ja. Und damit hat man jederzeit Zugriff zum Internet. Ach. Mhm. Mhm. Damit bist ja. du es wohl, Tessie, die nicht auf dem neuesten Stand ist? Wie meinst du das denn? Na ja, also diese diese Dinger sind hier in Lindenhof strengstens verboten. Ja, ja, genau. Ja, das ist mir schon klar. Auf meiner alten Schule ist das auch so. Aber daran haltet ihr euch doch nicht wirklich, oder? Doch, doch. Oh, ja. Ja, Ich erinnere mich oh, bloß nicht daran. Ich habe einmal von zwei Schülerinnen ein Handy geschenkt bekommen und es heimlich benutzt. Ja, und? Ja, als mich ja. die Direktorin damit erwischt hat, bin ich beinahe von der Schule geflogen. Tja, mhm. mit der guten Theobald solltest du es dir wirklich nicht verscherzen, Tessie. Mhm. Deshalb gib das Teil lieber freiwillig bei ihr ab, bevor sie oder eine andere Lehrerin dich damit mhm. erwischt. Okay, habe verstanden. Aber nun erzähl doch mal, woher ihr das mit unseren Mitternachtspartys habt, Tessie. Ich sage nur... Handys? Und Smartphones. Ach, oh, du so sagst schon. Das ist so spannend. <lacht> ist ja gut. Also, im Internet gibt es eine Seite, auf der sich alle Leute verlinken können. Und auf der jeder seine eigene Homepage veröffentlichen kann. Ach, mhm. davon habe ich auch schon gehört. Ja. Du meinst äh, Visagebook, richtig? Ja, ganz genau. Ich habe mich dort auch angemeldet und damit meinen Freunden und Freundinnen verlinkt. Mittlerweile sind das schon über 100 Personen. Oh, <lacht> wow, so viele Freunde hätte ich auch gehabt. Das sind doch nicht wirklich alles deine Freunde, oder? <lacht> Naja, nee. persönlich kenne ich die nicht alle, aber Chatten tue ich mit den meisten schon hin und wieder mal. Und wie habt ihr denn von unseren Mitternachtspartys erfahren? Naja, weil einige von denen hier eine Zeit lang auf eurer Schule waren. Sagt euch der Name Irene Peters zum Beispiel was? Oh. Ja, ja. Irene ja. Peters. Und ab. Ihre Mutter mhm. hat in Lindenhof mal unsere Direktorin vertreten. Mhm. Ehrlich gesagt, konnten wir beide nicht besonders gut leiden. Mhm. Und ausgerechnet Irene hat dir per Internet von unseren Mitternachtspartys erzählt? Mhm. Die wollte uns doch damals bei ihrer Mutter verpetzen. Ja, aber ja. zum Glück hatten wir sie vorher im Schrank einsperrt. <lacht> Und so konnten wir unsere Party trotzdem feiern. Ja, das genau. war die legendäre mitternachts mondschein bade geburtstagsparty Ganz genau. Genau. Genau. genau. Und ich bin, wie gesagt, auch mit ein paar anderen eurer ehemaligen Schülerinnen verlinkt. Ah, jetzt kapier es. Daher wusste auch meine Freundin Melissa davon. Hm, wird wohl so sein. Ja. Visa-Spuck macht's möglich. <lacht> okay. Aber <lacht> lasst uns endlich mal planen, wann und wie wir unsere nächste Mitternachtsparty machen wollen. Ja, genau. <lacht> Hört mal, was haltet ihr vom 8. Oktober? Mhm. Aber das ist doch schon in zwei Wochen. Ganz genau dieser Tag würde sich aus zwei Gründen bestens eignen. Okay. Und wieso? <lacht> Erstens, ist das ein Samstag. Wir haben am nächsten Tag ja, keine ja, Schule. Ja, ja. Ja, das das und super. zweitens habe ich am 8. Oktober zufällig Geburtstag. Ah. Ah. Ja, ja, Na, wenn das kein passender Anders wäre. <lacht> und ähm, wo könnten wir die große Sause veranstalten? Mhm. Der Gemeinschaftsraum fällt ja schon mal flach, denn dort sind wir doch bei unserer letzten Party von Mamselle überrascht worden. <lacht> ja. ja. ist im Heizungsraum. Ja, oder auf dem Dachboden. Ja, ja Speicher, im Speicher, wo Lea sich damals Genau. Mhm. Ja? Ja, das ist jetzt eine andere Geschichte. So, die gut. erzählen wir dir später mal, Tessie. Die Idee mit dem Speicher ist am besten. Mhm. Der liegt weit genug von den Schlafzimmern unserer Lehrerin. Mhm. Ja, genau. Da können die uns nicht hören. Genau. Lass uns gleich mal hochgehen und den Speicher angucken. Mhm. Den Was haltet ihr davon? Super, Super. Ja. ja. Aber, so Aber leise ja. und unauffällig. Schließlich soll die Sache ja top secret bleiben. Mhm. Das hey, versteht sich ja wohl von selbst. Dann kommt. Los! Sch Sch Sch Okay. I'm so Können Sch wir das nicht machen? Psst! Besser erst in der Kammer. Da ist die Tür. Zum Glück ist die nie verschlossen. Yeah, das ist so gut. Ah! Offen. <lacht> <lacht> also dann. Sch hier, der Lichtschalter. Warte, warte, warte. Ich zieh erst die Folien zu so, ja. Sonst sieht man von außen noch. Ja, stimmt. Also, ja, gut. Hm. Oh. Ach, was, was ist das? Es ist, denn? Da ist jemand. Okay. Etwas hat mein Haar berührt. Ach, jetzt mache ich aber Licht. Oh. Oh. Oh. Oh. Entwarnung, Ellie. Das ist so spinnenwiesen. <lacht> <lacht> was heißt hier nur, ich grusel mich zu tun. Ach komm, Ellie. Mädels, das ist genau der richtige Ort für eine Mitternachtsparty. Aber als Kammer würde ich das nicht bezeichnen. Wenn wir die Möbel zur Seite räumen, haben wir hier reichlich Platz zum Feiern. Ja, ja. <lacht> Dann können wir auch tanzen. Ja, genau. Na ja. Oh, ja, das gehört ja zu einer richtigen Mitternachtsgeburtstagsparty ja. dazu. <lacht> und jeder von uns steuert etwas zu trinken und zu essen weil wir gehabt. Mhm. Ja, ganz genau. Und der Raum muss geschmückt werden. Ja, und schließlich feiern wir Tessis Einstand und ihren Geburtstag. Ich würde sagen, damit ist die Sache geritzt. Ja. Der 8. Oktober steht fest. Okay. Super. Ja. Aber bis dahin müssen wir alle dicht halten. Ja. Mhm. Okay. Ähm dürfen wir denn außer den Lehrerinnen natürlich Den anderen Mädchen davon erzählen? Ach, lieber Nein. nicht. So groß ist der Speicher ja nun auch nicht. Hm. Und wenn wir erst ein paar Ausnahmen machen, dann, dann will die eine oder andere auch noch mitfeiern und, und plötzlich werden es viel zu viel. Okay, mhm. Stimmt, das ist wirklich zu gefährlich. Mhm. Also feiern wir nur im engsten Kreis. Ja, genau. Was mhm. oh, war das? Das kam von dort. Hinter dem Vorhang. Ja, stimmt. Ob das der Geist des verstorbenen Grafen von Lindenhof ist? Den hat man doch im letzten Jahrhundert auf schreckliche Weise umgebracht und hier oben auf dem Boden unter den Holzdielen verscharrt. Oh, das ist doch nicht dein Ernst, Bubi. <lacht> Natürlich nicht, Elli. <lacht> ah, sehr witzig. Warte, gleich. Oh. Was, was kann denn das sein? Moment, das haben wir gleich. Oh, sei vorsichtig. Nein. Ja. <lacht> oh nein, wir haben Besuch. Besuch? Wie meinst du das? Guck mal, wer da vor dem Fenster kauert. Oh. Besuch. Sie ist eine Heule. Jetzt am Abend werden sie aktiv. Ja, hm. stimmt. Hallo du pummeliger Flattermann. Wenn du Zeit und Lust hast, bist du selbstverständlich auch zu unserer Mitternachtsgeburtstagsparty eingeladen. <lacht> ja, als unser Maskottchen. Ach hm. oh, Mensch Kinder, ich kann den 8. Oktober kaum noch erwarten. Ja, Aber bis dahin müssen wir noch eine Menge organisieren. Ich will noch gelacht, wenn wir ja. das nicht wuppen. Na klar, wenn nicht wir wer dann? <lacht> <So> <lacht> <ist meine Schwester. lacht> Am nächsten Nachmittag nach dem Sportunterricht war Tessie voll und ganz vom Partyfieber gepackt. Als die meisten Schülerinnen die Umkleidekabine verlassen hatten, ging sie auf die Zwillinge zu und zog aus ihrem Rucksack unauffällig einen zusammengefalteten Zettel. Guckt mal, Hanni und Nanni, ich habe gestern Abend diese Liste zusammengestellt. Hier. Darauf steht alles, was wir für unsere Mitternachtsparty unbedingt brauchen. Psst. Psst. Warte ein bisschen, bis die anderen Mädchen weg sind, Tassi. Hm. So. so, jetzt sind wir allein. Zeig mal her. So, Girlanden, hm. Luft, Girlanden und Luftschlangen sind besonders wichtig. <lacht> <lacht> und äh, wie sieht's mit Tellern und Gläsern aus? Meint ihr, wir können uns heimlich welche aus der Küche ausleihen? Oder sollen wir lieber Pappteller und Becher kaufen? Da wir nur in einer kleinen Runde feiern, können wir es ruhig riskieren, uns das Geschirr aus der Küche zu holen. Am mhm. schlausten ist es aber, wenn wir das nach und nach machen würden. Ja, genau. Soll heißen, ein Teller nach dem anderen. Mhm. <lacht> Verteilt mhm. auf verschiedene Tage. Und die Gläser und das Besteck auch. Habe verstanden. Den CD-Player <lacht> bringt Bobby mit. Und jeder von uns seine Lieblings-CDs. Oh, ja. Okay. Und was haltet ihr? Von Würstchen mit Kartoffelsalat? Mm. Die will ich spendieren. Ja, <lacht> super. Wow, lecker. Hört sich gut an. Mm, Sag mal, da wäre aber noch was. Ja, was denn? Meint ihr, ich könnte zwei Freundinnen aus meiner alten Schule dazu einladen? Aus deiner alten Schule? Wie stellst mm. du dir das vor, Tessi? Die ist doch ziemlich weit entfernt. Na ja, wozu gibt es die Eisenbahn? <lacht> Und was das betrifft, habe ich auch schon alles gecheckt. Äh, geht das auch etwas genauer? Also, im Internet stand, dass die Züge am 8. Im Oktober Im Internet? Oh, oh. Ach, nun guckt doch nicht so. Ich habe die Zugzeiten im Netz abgefragt, bevor ich eurer Direktorin mein Smartphone heute oh. Morgen zur Aufbewahrung gegeben habe, vor dem Unterricht. Na, bravo. Das ist ja schon mal was. Hm, leicht ist mir das wirklich nicht gefallen. <lacht> Und? Weiter. Okay. Um es kurz zu machen. Mhm. Amelie und Katinka sind meine besten Freundinnen. Mhm. Die beiden könnten an dem Samstag nach dem Unterricht mit dem Zug hierher fahren, mit uns gemeinsam feiern. Und dann am nächsten Morgen gleich mit dem ersten Zug zurück. Mhm. Na, was sagt ihr dazu? Naja, im Prinzip würde ja eigentlich nichts dagegen sprechen, oder? Mhm. Aber wo sollen die beiden denn hier unbemerkt übernachten? Auf dem Dachboden natürlich. Wenn wir aus der Turnhalle heimlich eine Matratze nach oben schaffen, genügt das völlig. Aber die können doch nicht so einfach aus ihrer Schule abhauen. Das sagt ja auch keiner. Katinka und Amelie fahren sowieso immer am Wochenende zu ihren Eltern nach Hause. Ach so, so und statt zu ihren Eltern würden sie dann hierher zu uns fahren. Ganz genau. Ah, und ganz offiziell. Denn die sehen das nicht so eng und erlauben das bestimmt. Hm. Aber noch ist ja nicht klar, ob Katinka und Amelie überhaupt Lust hätten, mit uns mitzufeiern. Ich wollte nur schon mal vorher wissen, ob ihr etwas dagegen hättet. Also, wenn die Eltern das tatsächlich erlauben, warum nicht? Ja. Ach, klasse. Ihr könnt ja zur Sicherheit noch mal die anderen fragen. Okay. Und wenn die einverstanden sind, rufe ich die beiden von der Stadt aus an. Mhm. Da will ich eh morgen hin, um die Gelanden und Luftschlangen zu kaufen. Also, wenn du magst, kommen Hanni und ich gern mit. Oh ja, und Bobby ist bestimmt auch gern dabei. Aber klar doch. Dann ist die Sache gebannt. <lacht> Natürlich hatten die anderen Mädchen nichts dagegen, dass Tessie ihre beiden besten Freundinnen zur Mitternachtsgeburtstagsparty einladen wollte. Und so machten sich die Zwillinge, Bobby und ihre neue Mitschülerin, wie vereinbart, am nächsten Nachmittag auf, um im Städtchen die passenden Girlanden und Luftschlangen zu besorgen. Und die geplanten Anrufe zu tätigen. Als die vier mit zwei vollen Papiertaschen den Schreibwarenladen verlassen hatten, quetschten sie sich gemeinsam in die Telefonzelle. Das, das war so eng hier. So, dann bin ich mal gespannt, was die beiden zu meiner Einladung sagen. Rufst du in der Schule an? Quatsch, die haben doch ein Smartphone. Bis sie sich damit mal erwischen lassen, dann hatten sie eins. <lacht> Still jetzt. schon ran. Mist. Amelie geht nicht ran. Mhm. So, dann versuche ich es jetzt bei Katinka. Hoffentlich hast du jetzt mehr Glück. Hm. Trink doch nicht. Ey, Mann. auch nicht ab. Die Mailbox schaltet sich auch nicht ein. Na toll! Na dann raus hier! Ja! Oh, frische Luft! Puh. Und jetzt? Puh. Lasst uns doch ein Eis essen gehen. Und dann probieren wir es einfach später nochmal. Ja! Zu bescheuert auch, dass ich der Theo bald mein Smartphone gegeben habe. Dann könnte ich den beiden jetzt zumindest eine SMS schicken. Äh… Moment mal! Was hast du? Das ist die Idee. Seht ihr den Laden auf der anderen Straßenseite? Meinst du das Internetcafé da drüben? Ja. Das hat erst letzten Monat hier eröffnet. Mhm. Da waren wir aber noch nicht drin. Los, kommt mit! Äh, ja, aber äh, Nun, macht schon! habe ich mir aber anders vorgestellt. <lacht> Nur Computer und Monitore. Gibt's hier keine Kuchentheke? <lacht> Der Spruch ist gut, den muss ich mir merken, Honey. <lacht> Komm. Hey, na, kann ich mir helfen? So ist es. Ich muss mich einmal kurz ins Internet einloggen. Nur für ein paar Minuten. Na, kein Problem. Ähm, die Nummer 6 ist frei. Danke. Los, setzt euch. <lacht> Drück hm. mal. So. Ähm, es dauert nicht lange. Und was machst du jetzt? Ich logge mich auf meine Visage-Book-Seite ein. Mhm. Ah, da, das ging ja fix. Und jetzt gehe ich auf meine Freundesliste. Mhm. So, Katinka. Da habe ich sie. Und jetzt auf ihre Nachrichtenbox klicken. Auf ihre Nachrichtenbox? So ist es. Darauf ja. kann ich ihr eine Nachricht hinterlassen. Ah, gut. Oh, und was schreibst du ihr? Nicht so ungeduldig, Bobby. Also. Hi hey Katinka. Wieso gehst du nicht an dein Phone? Habe eben vergeblich versucht, dich zu erreichen. Ja. Deshalb nun auf diesem Wege. Doppelpunkt. Mich haben die Mädels auf der Lindenhof-Schule mit offenen Armen empfangen. Hier ist es auch längst nicht so schlimm wie anfangs befürchtet. Beim Wort schlimm hast du das eine M vergessen. Ja, stimmt. Ach, das ist doch egal. Deshalb habe ich gemeinsam mit meinen neuen Freundinnen beschlossen, meinen Geburtstag richtig... Schön stilvoll am 8. Oktober in Form einer heimlichen Mitternachtsparty zu feiern. Du weißt ja, der Lindenhof ist berühmt für diese Art Events. Alles schön klassisch. Doppelpunkt. Also klammheimlich, ohne das Wissen und die Zustimmung der Lehrerinnen. Das wird garantiert ein Bombenfest. Also Bombenfest, klingt das nicht ein bisschen übertrieben? Ach Quatsch, meine Mädels lieben solche Worte. Weiter im Text. Wenn du und Amelie Lust habt, dabei zu sein, seid ihr herzlichst eingeladen. Die Party steigt ab 22 Uhr auf dem Dachboden der Lindenhofschule. Genau. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Bringt gute Laune mit. Ich erwarte eure Zusage hier auf Visagebook, weil ich dooferweise mein Phone bei der Direktorin abgeben musste. Bleibt cool. Bis dahin, Kisses, Tessie. Oh, das klingt gut. Also ich würde <lacht> auf diese Einladung hin sofort zusagen. Die kommen bestimmt, darauf könnt ihr Gift nehmen. Wartet. Vergiss nicht, Amelie zu informieren. Am besten sendest du diese Nachricht an sie weiter. Hm. So, und jetzt auf Abschicken klicken. Erledigt. Und schon ist die Message bei ihr angekommen. Wie jetzt? So schnell? Allerdings, das klappt innerhalb von Sekunden. Aha. Eure Tessie wird euch schon beibringen, wie praktisch das sein kann. Na ja, also, mich hast du noch nicht so überzeugt. Ach, das kommt noch. Darauf könnt ihr euch verlassen. <lacht> In den nächsten Tagen waren Hanni und Nanni und ihre Freundinnen in jeder freien Minute mit den Partyvorbereitungen beschäftigt. Die Hälfte des Geschirrs hatten sie bereits heimlich aus der Küche entwendet. Äh, ich meinte natürlich ausgeliehen. Und Hilda, Jenny und Fiss waren fleißig dabei, die Schränke, Stühle und Tische auf dem Speicher des Dachbodens beiseite zu räumen, damit sie dort oben genug Platz zum Feiern hätten. Elli wiederum hatte etwas beizutragen, das mal wieder zu 100 ihrem Naturell entsprach. Gerade ging sie am Direktionsbüro vorbei. Die Tür war nur angelehnt. Dahinter waren ganz deutlich Stimmen zu vernehmen. Elli wollte eigentlich gar nicht lauschen. Doch was sie da zu hören bekam, zwang sie förmlich stehen zu bleiben. Der 8. Oktober war sofort hier bald. So ist es. Ja. Frau Roberts? Frau Theobald? Was ist mit dem 8. Oktober? Und ich möchte diese Einladung offengestanden nur ungern abschlagen. Aber das würde ich an Ihrer Stelle auch nicht tun, verehrte Kollegin. Oh, ich nehme die Strapazen dafür extra mit dem Zug in eine andere Stadt zu fahren, zwar ungern auf mich, aber eine Premiere der Zauberflöte, meine Lieblingsoper. Da würde ich sehr gern dabei sein. Ja, aber natürlich. Und warum zögern Sie noch? Naja, weil die Oper erst zu so spät endet und dann, und dann kein Zug mehr hierher zurückfährt. Na aber... Ja, ich müsste in einem Hotel übernachten und wäre erst ja, so gegen Mittag des nächsten Tages wieder hier. Sie haben sich diesen Ausflug redlich verdient, Frau Thierbein. Sie nehmen diese Einladung selbstverständlich an. Ein. Und wenn ich Sie persönlich zum Bahnhof schieben müsste. Also schön, Sie haben mich überredet. Und der Lindenhof wird ja wohl nicht ausgerechnet in dieser Nacht in Flammen stehen. <lacht> Und falls doch, ich weiß ja, wo der Feuerlöscher steht, ja. Wenn das keine Neuigkeit ist, das muss ich sofort den anderen erzählen. Die Zwillinge waren gerade dabei, ihre Zähne zu putzen, als ihre Cousine aufgeregt in den Duschraum kam und ihnen die aufgeschnappte Nachricht überbrachte. Hanni und Nanni waren begeistert. Tja, ihr Lieben. Und damit stehen die Chancen, dass die Theobald von unserer Mitternachtsparty auch nur das geringste mitbekommt. Quasi auf Nuss. <lacht> ja. Besser könnte es ja gar nicht kommen. Ja, ich würde sagen, perfekt. Genau. <lacht> Oho. Äh, platze ich in eine geheime Sitzung? Tessi, nein, nein, komm rein. Du gehörst ja zu den Eingeweihten. Mhm, und ich weiß auch schon, worum es geht. Hm? Ach, das wüsste ich aber. Die Theobald ist an meinem Geburtstag abends zu einer Opernpremiere eingeladen und kommt äh, erst am nächsten Tag zurück. Äh, woher weißt du das denn? <lacht> Wenn ihr schon Geheimnisse austauscht, dann tut das in Zukunft leiser, sonst kriegen andere auch noch was mit. Ihr habt so laut gesprochen, das war ja bis auf den Flur zu hören. Also an der Tür lauschen ist aber auch nicht gerade die feine englische Art. <lacht> Na, das sagt mir ja gerade die richtige. Ach, nun hört schon auf. <lacht> auf alle Fälle ist schon mal klargestellt, dass Amelie und Katinka hier übernachten können, ohne gleich von der Direx erwischt zu werden. Haben die denn schon auf deine Einladung reagiert, Tessie? Keine Ahnung, ich war noch nicht wieder im Internetcafé. Aber das kann ich morgen machen. Da wollte ich eh schon mal die Würstchen bei dem Fleischer bestellen. Habt ihr Lust, wieder mitzukommen? Ja, klar. Und dieses Mal will ich auch mit. Das internet interessiert mich brennend. Das klingt spannender, als es tatsächlich <lacht> ist. Das mag ja sein, aber wenn ihr nichts dagegen habt, möchte ich mich persönlich davon überzeugen. Na gut. Also schön, du bist dabei. Na, das klang ja so richtig herzlichen. Als die vier am nächsten Nachmittag im Internetcafé vor dem Rechner saßen, machte Elli ein ziemlich enttäuschtes Gesicht. Internetcafé, das klingt doch irgendwie nach Glamour, schicki und Weiter Welt. Aber hier drin wirkt es eher wie eine Fernfahrerkneipe. Das habe ich dir ja gleich gesagt, Elli. Stimmt, aber erst hinterher weiß man mehr. Es dauert das aber echt lange, bis die Seite erscheint, Tessi. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich ist das Netz überlastet. Ah, da ist die Seite. Visagebook. Endlich. Mhm. Jetzt wird es zumindest etwas interessanter. So, das ist meine Seite. Mhm. Gleich mal die Nachrichtenbox anklicken. Und? Geduld. Komisch. Immer noch keine Antwort. Na, dann geh doch mal auf Katinkas oder Amelies Seite. Und was soll das bringen? Naja, warum nicht? So, da ist sie. Amelie Höpfner. Wow! Sieht sie auch in echt so gut aus? Oder nur auf diesem Foto? Nee, das kommt schon ungefähr so hin. Puh. Äh, aber was ist das denn? Hm? Ja. Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein! Was, was hast du, Tessi? Was ist los? Ich fasse es nicht. Ist die denn wahnsinnig geworden? Was hast du denn? Was ist los? Oh, diese hirnverbrannte Idiotin Katinka hat meine Geburtstagseinladung an Amelie weitergeschickt. Ja, aber das sollte sie doch auch. Dazu hast du sie doch extra aufgefordert. Das schon, aber die Einladung sollte sie ihr privat in die Nachrichtenbox schicken. Stattdessen hat sie die auf Amelies Pinnwand gepostet. Ja, also Und? tut mir leid, ich verstehe gerade überhaupt nichts. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass Amelies Freunde, die mit ihrer Seite verlinkt sind, diese Einladung lesen können. Und was ist daran so schlimm? Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Hier, seht euch das doch mal an. Meine Einladung an die beiden haben schon 50 ihrer Freunde schriftlich kommentiert. Hier zum Beispiel, eine Caroline Klingbeil, deren Namen ich vorher noch nie gehört habe, schreibt Mensch, Amelie, eine Mitternachtsgeburtstagsparty in Lindenhof hört sich gut an. Ich bin auf alle Fälle dabei. Oder hier, Stefan Rüther schreibt Sau stark. Eine Party in einem Mädcheninternat. Ich komme auch und bringe meine Kumpels mit. Meine Aber das wird doch nicht wahr sein. Nein. Und hier, Manuela Hobel. Ein Traum wird wahr. Habe schon viel von den legendären Mitternachtspartys der Littenhofer gehört. Ich bin am Start. Soll ich auch was zu trinken mitbringen? Auf mich könnt ihr zählen. Und, und, und. Ach, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das siehst du doch. Und klack, da kommt schon wieder eine neue Meldung rein. Du schreibst. Von einem... Olaf Holzhauer. Ich bin dabei und bringe auch einen Kasten Bier mit. Das wird eine unvergessliche Party. Und da, eine Alexandra Woldemar schreibt … Hör Ich will es gar nicht wissen. Aber wir müssen doch was dagegen tun. Bleibt ruhig. Panik bringt jetzt überhaupt nichts. Mensch, wenn die ganzen Leute tatsächlich am 8. Oktober alle im Lindenhof anrücken, da gibt es eine Katastrophe. Das ist doch wohl klar. Dann fliegen wir alle im hohen Bogen von der Schule. Oh, Auweiland. Nachdenken. Wartet. Ich habe eine Idee. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Was? Und an wen schreibst du da, Tessi? Ich poste jetzt direkt auf Amelies Seite eine Nachricht. Mhm. So. Liebe Freunde und Fans, Durch eine dumme Unachtsamkeit ist die unten stehende Geburtstagseinladung versehentlich öffentlich gepostet worden. Mhm. Euch ist doch wohl allen klar, dass wir unmöglich, Bindestrich, so gerne wir es auch täten, Bindestrich, mhm. alle Leute in unserer Schule empfangen können. Ja. Mal ganz davon abgesehen, dass wir uns damit bei dem Lehrerkollegium einen riesen Ärger einhandeln würden. Darum nehmt es uns bitte nicht übel, wenn diese Einladung nur unseren beiden engsten Freundinnen gilt. Es grüßt und dankt für euer Verständnis Tessie, die beste Freundin von Amelie und Katinka. Na, was haltet ihr davon? Das so. hört sich doch ziemlich einleuchtend an, ne? Ja, finde ich auch. Schön, dann poste ich das jetzt auf Amelies Seite, okay? Ja, ja, ja. Ein Versuch es ist es allemal wert. Gut, ich drücke auf Senden. So, Und jetzt hilft nur noch Beten, oder? Da, ich habe eine Nachricht bekommen. Von Katinka. Und was schreibt sie? Los! Lass wartet. Hier steht: Hi Tessie. Ich mm -hmm. könnte mir die Haare raufen, aber in geistiger Umnachtung habe ich deine Einladung aus Versehen auf Amelys Seite gepostet. Ach. Dummerweise ist sie bis zum nächsten Donnerstag auf Klassenreise und ich kann sie dort per Phone nicht erreichen. Leider kann ich den Eintrag auch nicht wieder rückgängig machen. Es haben ja schon eine Menge Leute ihr Kommen angekündigt. Aber wer weiß, ob die das überhaupt ernst meinen, Smiley. Auf jeden Fall werde ich aber kommen. Sorry noch mal, bis zum 8. Oktober, Katinka. Tja, die hat gut reden. Und was machen wir jetzt? Zum Lindenhof zurückfahren und den anderen von diesem Fiasko berichten. Oh nein, nein. nein. nein. der ist <lacht> Im Garten der Schule, in der Nähe des Swimmingpools, kamen die Mädchen am frühen Abend zu einer Krisensitzung zusammen. Diese war auch zwingend notwendig geworden. Oh, das wird zu so schweizig. Hm, ja. ja. oh, verdammt, ich habe es gleich geahnt, dass die Sache mit dem Internet keine gute Idee war. Ein falscher Druck auf die falsche Taste und Klick. Schon haben wir den Salat. Ja, aber Tessie trifft wirklich keine Schuld, Jenny. Das hat sie auch gar nicht behauptet. Ach, nun hört schon auf. Jetzt geht es doch gar nicht um Schuld, sondern nur darum, was wir unternehmen, ja. wenn hier am 8. Oktober an die 50 fremde Leute anrücken. Ja, aber genau. das muss auch nicht zwingend so sein. Schließlich hat Tessie ja eine Erklärung auf Amelies Seite gepostet. Und vielleicht hat sie ja Erfolg. Ja, aber auf ein Vielleicht sollten wir uns nicht verlassen, Mann. Ach, sondern? Ach, keine Ahnung. Also, so spontan fällt mir auch keine Lösung ein. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als Frau Theobald alles zu beichten. Oh, na toll. Dann war es das ja wohl mit meiner Mitternachtsgeburtstagsparty. Ach, das wäre ja nun auch nicht der Weltuntergang, Tessi. Wir könnten stattdessen ja auch auf den Rummelplatz gehen und dort deinen Festtag feiern. Nein, das können wir auf gar keinen Fall machen, Hilda. Stellt euch bloß vor, dass die Meute währenddessen hier vor der Schule anrückt. Ja, ja. Schon gut, ist klar. Zehn Minuspunkte für diesen hörenrissigen Vorschlag. Mhm. Wir machen uns jetzt ja alle nur selbst verrückt. Ja. Ganz genau. Und deshalb sollten wir jetzt alle erst mal einen Gang runterschalten, hm? ja? Ganz langsam. Okay, ja, schön. Positiv denken, in die Füße atmen und. Om, om. <lacht> so, okay, und jetzt? Hm, Hat einer von euch eigentlich schon mal daran gedacht, dass uns diese ganzen Leute auf Amelies Visage-Book-Seite vielleicht auch nur hochnehmen wollen? Vielleicht hm. denkt von denen gar keiner daran, hier tatsächlich herzukommen und das Ganze ist nur ein riesiger Joke. Hm. Na, ich ah, weiß also nicht. Also Kinder, Spekulationen führen hier zu gar nichts. Ich schlage vor, wir warten erst einmal ab und sehen, wie die Reaktionen auf Tessis Absageschreiben ausfallen. Ja gut, ich finde, das hört sich vernünftig an. Wir warten. Mit etwas Glück haben sich die ausgeflippten Leute auf Isarburg morgen schon wieder abgekühlt. Ja, mhm, hoffentlich. Ja. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Ein leichtes Zittern machte sich an Tessis Fingern bemerkbar, als sie sich am nächsten Nachmittag erneut auf Amelies Visagebook-Seite einloggte. Denn dieses Mal hatte sie sich mit den Zwillingen heimlich ins Lehrerzimmer geschlichen und sich dort vor den Rechner gesetzt. Während Tessie und Nanni gebannt auf den Monitor blickten, stand Hanni an der Tür Schmiere. um dass der böse Spuk gleich ein gutes Ende nimmt. Da, die Seite baut sich auf. Und? Los, beeilt euch doch. Wenn hier eine Lehrerin hereinschneigt, dann sind wir oh, erledigt. Ja. Ja. Einen Moment noch. So, jetzt. Was ist das? Oh, mein hm? Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn jetzt los? 100, 200, 250. Oh, ja. 350! Was um alles in der Welt sind das für Ziffern? 550. Ach, 700. 850. Oh, hey, was sagst du denn da, Tessi? Was haben die Zahlen zu bedeuten? 900. Ach, 950. Ach, 1000. Ach, 1004. 1005. Also, jetzt stoppen Sie. D Endlich! Das ist nicht das, was ich glaube, oder? Wenn du denkst, dass das die Anzahl der Leute ist, die zu unserer ah, Mitternachtsparty anrücken aha. will, hast du ins Schwarze getroffen. Oh nein, aber, aber das ist doch verrückt. Ich meine, wie, wie kann das angehen? Ein Massenphänomen. Oh. Meine Absage hat diese Leute wohl erst recht dazu angestachelt. Oh Gott. Das ist so ähnlich wie bei einem Flashmob. Huh? Flashmob? Nie gehört. Was das? ist denn das, Tessie? Darunter versteht man einen kurzen, scheinbar spontanen Menschenauflauf, bei oh. dem sich die Teilnehmer meist persönlich nicht kennen und außergewöhnliche Dinge tun. <lacht> Wie das plötzliche Auftauchen auf einer privaten Mitternachtsparty. Ja, genau. Äh. Und über die neuen Medien wie das Internet und Mobiltelefone äh. werden solche Aktionen wie bei einem Kettenbrief organisiert ja, und verbreitet. genau. Ganz heiß. Schön. Ich krieg Schweißausbrüche. Seid ihr endlich fertig? Ja, gleich. Einen Moment noch. Da kommt jemand. Ach, keine Witze. Ach, schnell, es ist die Theobald. <lacht> Jetzt sind wir geliefert. Mach den Monitor aus. Das geht nicht so schnell. Und jetzt kommt auch noch die Roberts. Schnell! Aha, oh, Frau Theobald. Da sind Sie ja. Ich habe Sie schon gesucht. Ja, was gibt es denn? Ich wollte Ihnen doch meine Handtasche zeigen, die ich Ihnen für den Opernbesuch leihen möchte. Oh, ist das nett. Ja, sie wird zu Ihrem Abendkleid ganz hervorragend passen. Wollen Sie es nicht gleich ansehen? Aber gern. Ja, dann gehen wir doch kurz in mein Zimmer. Kommen Sie. Hier. Oh. Eindrück, Sie gehen weg. Jetzt haben wir ein echtes Problem. Hm. Mit dem Flashmob gerät die ganze Sache außer Kontrolle. Und Amelys Seite hier wird nicht die einzige sein, auf der sich dieser Wahnsinn ausbreitet. Oh Gott. Wenn wir Pech haben, werden sich bald mehr als tausend Leute vor unserer Schule einfinden. Hm. Wir sind erledigt. Oh, Aus. Mann. Die Katastrophe lässt sich nicht mehr aufhalten. Aber es gibt immer eine Lösung. Hm. Wir müssen nur einen kühlen Kopf bewahren. Auweier. Oh, In drei Tagen ist es soweit. Was können wir bis dahin dann noch unternehmen? Gestern war es schon schlimm. Und da sind wir nur von 50 Leuten ausgegangen. <lacht> Aber jetzt sprecht ihr ja von über 1.000 Zusagen, oder? <lacht> das ist der absolute <lacht> Albtraum. Wir werden diesem Ansturm Paroli bieten, das schwöre ich euch. Irgendetwas wird uns schon einfallen. Uns bleibt einfach keine andere Wahl. <lacht> ja. Und ich glaube, ich habe da auch schon eine Idee. Tatsächlich? tatsächlich. Die Idee, die Hanni so urplötzlich in den Sinn geschossen kam, war im wahrsten Sinne des Wortes vollkommen abwegig. Aber wenn sie und ihre Freundinnen es schlau genug anstellten, ließ sich die anbahnende Katastrophe eventuell noch verhindern. Doch dazu waren noch einige Vorbereitungen nötig. Und so kam es, dass Hanni die verschworene Gemeinschaft noch an diesem Abend in Lindenhof auf den Speicher des Dachbodens bestellte und sich dort vor ihren Freundinnen aufbaute. Also, passt auf! Uns muss natürlich klar sein, da steht uns was bevor. Ja. Dieser drohende Massenauflauf wird bestimmt kein Spaß für uns werden. Hm. Doch ich habe einen Plan, wie wir die Meute vielleicht in den Griff kriegen können. Ach. Na, da bin ja. ich aber wirklich ja. mal gespannt, Hanni. Hm. Hm. Dazu komme ich gleich aber ich brauche die hilfe von euch allen mhm. Natürlich. ja, ja. Klar. lass mal hören okay also all die leute die sich angekündigt haben um an unserer party teilzunehmen die können nur über die hauptstraße die am bahnhof entlang führt zum lindenhof gelangen mhm. Stimmt, ja. denn unser gebäude liegt schließlich an einem hügel auf dessen rückseite nur unebene feldwege hinabführen mhm. ähm, moment mal ich ahne worauf du hinaus willst Du hast doch nicht etwa vor Na klar, Hilda. Uns bleibt nur die eine Möglichkeit. Wir müssen den Flashmob weit vor unserer Schule abfangen und die Leute dazu bewegen, wieder umzukehren. Ja. Aber das ist doch hm. völlig abwegig. Wieso? Ja. Wenn wir alle zusammenarbeiten, dann könnte die Sache klappen. Die, und was hast du dir nun ausgedacht? Morgen müssen wir alle Bauern im umliegenden Land dazu bewegen, sich am Abend des 8. Oktober mit ihren Traktoren und Planwagen am Ortseingang einzufinden. Und was um alles in der Welt sollen wir denen erzählen? Wir müssen denen doch irgendeinen Grund angeben. Am besten die Wahrheit. Schließlich wird es doch auch in ihrem Interesse sein, dass diese wilde Horde nicht auf ihr Land hereinbricht. Mhm. Mal ganz davon abgesehen, was die hier für einen Müll hinterlassen würden. Der ja. ja, das Laschen ja. und Zigarettenpicken ja. und so weiter. Das klingt ja. allerdings überzeugend. Ach, außerdem sind wir doch mit den benachbarten Bauern immer gut ausgekommen. Sie werden uns diesen Wunsch bestimmt nicht abschlagen. Also, ich denke mal, ein Versuch ist es wert. Ja. Ja. Ich wusste ja, dass ich auf euch zählen kann. Logisch. Und wie willst du die Leute dazu bringen, wieder umzukehren? Tja, dazu komme ich jetzt. Bereits am frühen Abend des 8. Oktober fanden sich am Ortseingang des Städtchens die ersten Leute ein. Sie alle wollten auf Tessis Mitternachtsgeburtstagsparty mitfeiern. Und nach und nach wurden es immer mehr und mehr. Doch die Lindenhof-Mädchen hatten es tatsächlich geschafft, sämtliche Bauern in den umliegenden Ortschaften zu mobilisieren, die einzige Zufahrtsstraße zur Schule mit ihren Traktoren und Planwagen zu blockieren. Immer mehr Leute strömten heran. Ganz offensichtlich schon in großer Partystimmung. Es sind zwar eine Menge gekommen, fest, aber es ist noch alles überschaubar. Was schätzt du, wie viele sind? Also, ja, 150 bis 200 bestimmt. Hm. Aber von den erwarteten 1000 sind die meisten zum Glück zu Hause gewesen. Ja. <lacht> Trotzdem würden die alle nicht auf den Dachboden unserer Schule passen. Wo ist auch, Pavi? Die Leute sind völlig von den Socken. Sie feiern Tessie wie einen Popstar. Unfassbar, das ist doch völlig verrückt. Das versteht man also unter Massenhysterie. Schon seit Tagen haben sich die Leute im Internet auf Tessie eingeschossen und jetzt können sie es natürlich kaum erwarten, sie endlich persönlich zu sehen. So langsam muss Hanni aber mal in Aktion treten. Da, ich sehe sie! Sie schreibt gerade dort von mit Hanni auf den Traktor. Mit einem Megafon? Ja, jetzt bin ich immer gespannt. Deine erste Geburtstagsgäste! Also, zuerst einmal möchte ich euch alle begrüßen und euch unser Geburtstagskind Tessi vorstellen. Ich bitte um einen herzlichen Applaus. Ja, ihr euch ja auf der visage seite nicht davon abhalten lassen habt, hierher zu kommen, mussten wir uns für die große Party einen anderen Ort als die Lindenhofschule aussuchen, weil der Dachboden dort wirklich nicht genug Platz für alle bietet. Wir haben aber einen passenden Ersatz gefunden. Und hiermit übergebe ich an unser Geburtstagskind Cassie. Hallo! Liebe Tessi, Gäste! Tessi, wenn ihr jetzt die große Party wollt, darf ich euch alle bitten, auf den bereitstehenden Traktoren und Planwagen Platz zu nehmen. Denn schon in wenigen Minuten werden wir alle gemeinsam zum Rummelplatz fahren, der seit einigen Tagen auf der Festwiese unten in unserem Städtchen gastiert. Ich finde es großartig, dass ihr alle zum Feiern hierher gekommen seid und wünsche hiermit euch und uns allen einen unvergesslichen Abend. Oh. Oh. Die Toll Idee. Ja, da kommen die beiden hier. Na, hab ich euch zu viel versprochen? Mensch, Hanni und Tessie, ihr seid einmalig. Was sag ich, unschlagbar. Ja. Moment hat dann doch noch alles ein gutes Ende gefunden. Ach, ja. Wie, ein Ende? Du machst Witze, Tessie. Es fängt doch jetzt erst an. Ach ja. Wie meinst du das? Na, wir fahren jetzt erstmal mit der Horde zum Rummelplatz fahren ein, zwei Runden mit der Achterbahn und dann fahren wir klammheimlich zum Lindenhof zurück, um dort wie geplant eine Mitternachtsgeburtstagsparty zu feiern. Na, wie ist das? <lacht> Ihr seid echt die Größten. Und wenn wir, äh, ach nee, seht mal, wer da kommt. Hallo, Tessi, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Amelie und Katinka, kommt, lasst euch drücken. Dann bist du also nicht mehr sauer auf mich? <lacht> Weil du meine Einladung auf Amelies Pinband gepostet hast? Ach, Quatsch. So kann doch jeden Mal passieren. Aber uns garantiert nie mehr. Die ganze Aufregung war uns nämlich selbst zu viel. Wir beide haben unsere visage gestern schon gelöscht. Es gibt ja auch noch spannendere Sachen im Leben als nur das Internet. Das kannst du ruhig laut sagen. Und jetzt kommt's. Sonst fahren die Wagen noch ohne uns weg. Oh ja, yeah. oh, nee, hier <lacht> <lacht> <lacht> Es war bereits kurz vor Mitternacht, als die Lindenhof-Mädchen vom fröhlichen Treiben auf dem Rummelplatz in ihre Schule zurückkehrten und auf Zehenspitzen auf den Dachboden schlichen. Hey, Leute! Wow! Wie sieht's denn hier aus? Die bunten Lichterketten, Girlanden und Luftschlangen. Und das Buffet! Ich fass es nicht. Tika, Katinka und Amelie, da staunt ihr was? Unsere Mädchen haben sich heftig angestrengt, diesen Raum so zu dekorieren, dass er einer zünftigen Mitternachtsgeburtstagsparty würdig ist. Mhm. <lacht> Deine Fans aus dem Internet, Tessi, sollen auf dem Rummelplatz jetzt schön ohne uns feiern, denn wir feiern jetzt unsere Party und dein Geburtstag. Ja. <lacht> Und da es schon gleich Mitternacht ist, sollten wir uns ranhalten, den noch einmal ganz herzlich zu gratulieren. Auf dich Tessi und auf unsere größte Mitternachtsparty, die beinahe, aber nur beinahe in einer großen Katastrophe geendet wäre. <lacht> Du festest meine Sorgen bei dir bin ich geborgen Ich schenk dir mein Vertrauen auf mich kannst du bauen